Критикуючи його, Гегель висунув концепцію громадянського суспільства – Сучасному розумінні – це спільність вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися економічною свободою і надійним соціальним захистом, іншими правами і свободами, брати активну участь у політичному житті та в інших сферах життєдіяльності людини і громадянина. Таким чином держава, здійснюючи політичну владу в громадянському суспільстві а. Підпорядковує свою діяльність служинню цьому суспільству б. Забезпечує рівні можливості для всіх людей у всіх сферах їх життєдіяльності на засадах соціальної справедливості і милосердя в. Не втручається в справи людини і суспільства г. Регулює суспільні відносини в межах діючої Конституції і законів. Важлива роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади належить і праву. Право, як і держава є надбудовою над економічним базисом суспільства і включається як складовий елемент в правову систему того чи іншого суспільства. Правова система визначається як сукупність внутрішньо узгоджених, взаємозав'язаних, соціально-однорідних юридичних засобів, за допомогою яких держава здійснює необхідний нормативний вплив на суспільні відносини, закріплюючи, регулюючи, охороняючи і захищаючи їх. Таким чином, Можна розглядати співвідношення економіки, політики і права в суспільстві. Роль права в суспільстві в першу чергу вбачається у співвідношенні його з економікою. По-перше, виробничні відносини в економіці визначають, яким має бути право. По друге, Економіка визначає право, як правило, не безпосередньо, а через інші соціальні явища, соціальну структуру суспільства, класи, прошарки, групи, політику, правосвідомість, ідеологію та інше. По-третє, право, в свою чергу, має зворотний вплив на економіку. Такий вплив здійснюється як безпосередньо так і через визначення різних економічних важелів. Безпосередньо держава, як власних засобів виробництва і іншого майна, володіє, користується і розпоряджається своїм майном. Держава також визначає суб'єктів і розміри податків, мінімальної заробітної плати і пенсії, тривалість робочого часу і часу відпочинку, нормування праці, правила технічної, економічної безпеки праці і виробничої санітарії та інше. Всі ці відносини держава регулює через право. Право співвідноситься із політикою. По-перше, право залежить від політики і в першу чергу керівної частини суспільства, що має державну владу. По-друге, Право є формою прояву політики певної частини суспільства. По-третє, в праві відображається тільки та політика керівної частини суспільства, до якої вона прагне, а також, якій може надати загальну обов'язковість за допомогою держави і інших суб'єктів політичної системи суспільства. По-четверте, право – є концентрованим виразом політики тієї частини суспільства, що здійснює керівництво. По-п'яте, політика в праві формується у вигляді конкретних прав і обов'язків людини і громадянина. По-шосте, політика в свою чергу залежить від права, тому право є засобом. А. Декларування політики. Б. Здійснення політики В. Гарантування політики Г. Пропаганди на користь певної політики та інше Роль права в громадянському суспільстві